Doina na zilei întâia. Doamne, așa cum să fie lumina ai rostit, când lumina din haos a ieșit și din ea lumea ai zămislit, tot așa cerul și pământul cel nou pentru noi l-ai pregătit. Doamne, cum cetatea ta cea sfântă, din cer ca o scăpărare de fulger ai gândit, tot așa împărăția luminii pentru Fiul Tău cel iubit s-a iubit. Doamne, așa cum ca pe o vie de lumină pe Fiul Tău cel iubit în Egipt l-ai sădit, tot așa neamul Tău cel sfânt și preoțesc ai zidit. Doamne, așa cum lumina Duhului Sfânt sufletele noastre când ai suflat viațele dăruit, tot așa prin fiul tău asemănarea treptat ne dăruit. Doamne, așa cum fiul cel iubit pe muntele taborului la față s-a schimbat, tot așa nouă chipul cel Dumnezeesc în extaz ne-ai arătat. Doamne, așa cum prin lumina Duhului Înțelepciunii toate le-ai creat, tot așa, din taina Cuvântului Tău, lumina adevărului Tău am aflat. Doamne, așa cum prin Duhul Înțelegerii, prin oceanul sensurilor Cuvântului, ne-ai purtat, tot așa, cele pecetuite pentru noi le-ai dezlegat. Doamne, așa cum prin lumina Duhului Cunoștinței, în straiul de nuntă, sufletele noastre le îmbrăcat, tot așa în părăția ta ai întemeiat. Doamne, așa cum din Duhul Bunei credințe Mărgăritarul Credinței în țarina inimii noastre ai semănat, tot așa treptele de lumină le am urcat. Doamne, așa cum prin Duhul Tăriei, Cerul Luminei l-ai separat, tot așa, prin poarta cerului, doar cei aleși să treacă putere au luat. Lacrima pentru cununa pocăinței Doamne, cununa pocăinței cu lacrimi, inima ne-a curățat și în minte măslinul tău cel minunat, o creangă de aur cu rod bogat a dat Și mărgăritarele lui, doinele de dor, le-ai adunat.